Xerezaderen arxiboan, Madame Silensky eta Finlandiako erregea. Egilea, Carson McCullers. Itzultzailea, Asungarikano. Irakurleak, Izarne Kardaba, Edu Lartzanguren eta Ana Morales. Carson McCullers, estatu batuetako egoaldeko gotikoaren tradizioan kokatu ohi dute berelanetaako pertsonaia eta egoera bitxiengatik. Interesgarria da, arrazoi horrexegatik beragatik beste batzuek estatu Batuetako, egoaldeko, errealismoaren barruan kokatzen dutela. Edo zeland ere, hautzaaiderren bakardadeaz mintzo da. Lekuskanpoko pertsonaia hoiennganako xamortasunez eta empatiaz, eta ez gutxitan baita umoreaz ere. Carsso Makuller biografiari begiratuta, iru gauza egiten dira deigarri. Batetik, lehenengo bokazioa musika izan zela, pianista profesionala izatera joan zen Georgeako Kolombos bere jaioeterritik New Yorkera amazazpi urte besterik etzituela. Zenbait arazo zirela eta, batzuen arabera, sukar erreumatikoarekin gaixotzearen ondorioz, beste batzuen arabera, dirurik gabe geratzearen ondorioz, Ezen izan zuen asmo hori gauzatu eta bere beste bokazioa, hau da, literatura, garatzea erabaki zuen. Horra bigarren gauza degarria, kaso McCullerset gazte-gaztetan dik erakutsitako indarra eta erabakimena. New Yorken bizitzen jarrita eta egunez lantxikiak eginez bizimodua ateratzeko, gauez idazketa kreatiboko klase eta araioaten hasi zen Columbia university eta New York university -in. Horixe da deigarri egiten den irugarren gauza. Idazlitzaren profesionaltasuna mundu anglosako jan, edo New Yorken behintzat, hogeita marrekoa markadan. Izan ere, talentua, interesa eta klaseak ordaentzeko dirua zeukan pertsona batek, basuen literatura dasketa ikasterik unibertsitatean. Basiukan agente bat kontratatzerik, makulasek bezala hogeita marurterekin. Basiukan artisten komuna bateko kidea izaterik, o Makulasen kasuan Brooklyn Go February House. Eta bazuen artista kolonia batean aldi batez bizitzerik ere, Cafe tristeren balada idatzi zuenean, Makulasek egin zuen bezala, zaratogako jado izeneko kolonia nahi zuzen. Faszinantea da jado koloniaren historia eta handik pasatu diren artisten zerrenda. Gaur egun ere aktiboan dago, haren web horria konsulta daiteke, izena, letras letra ae da y -A, a d d o Edozen artistak, edozen arlotakoak eta publikatutako obra eukizeinez, egin dezake eskaria bertan egon bat egiteko, bere proiektu aurkestuz. Makuler zen itzulita, esan behar da bere adizkideen artean, garaiko idazle estatu batuar handienetako batzuk ditugula. Hube bikoitza H. Oden, Paul eta Jane Bowles, Tennessee Williams, Catherine Ann Porter, Gaixotasunak markatu zuen gaztetatik zen bizitza, hori eta alkoholismoak. Ogeta maika urte betetzerako, hainbat adakeren oztean, paralizatua zeukan gorputzaren erdia. Bialdiz eskondu zen gizon berarekin, dibortzio bat tartean, eta amudio arremanak izan zituen gizonekin eta emakumeekin. Berrogeta marrute zituela hiltzen, sortzi liburu utzita. Nobelak, poemak, narrazioak, antzerkilan bat, eta bestelako idazkiak. Nobelarik ezagunena The Heart is a Lonely Hunter izenekoa da. Makulazen lanetako asko zinerako egokitu dira, esaterako novela hori bera The Heart is a Lonely Hunter eta Reflections in a Golden Eye John Houstonek zuzendua eta Marlon Bandonek eta Elizabeth Taylorrek protagonizatua. Gaur irakurriko dugun ipuina Madame Silenski eta Finlandiako erregea, kafetristiaren balada ipuin liburutik aterea da. Erakusten digu, gozotasunez eta humorez, nola izaki bitxi eta grotesko batek, kolorez ipristindu dezaken bere ingurua, eta are ondokoen begiratzeko modua aldatu ere, beste hoiek bihotza behar bezain izan ezkero. Eta orain, entzun dezagun, Madame Silenski, Eta Finlandiako erregea. Madame Silenskik fakultateko postua onartxaren meritu guztia, Mr. Brookis orzitzaion, Rider Unibertsitateko musika departamentuko zuzendariari. Unibertsitatea sorioneko sentitu zen. Andrearen komposatzaile eta pedagogo ospea, arrigarria zen. Mr Brook bera arduratu zen Madame Zilenskientzat biselekoa aurkitzeaz, etxe eroso bat lorategiarekin, Unibertsitatetik hurbil eta bera bizi zen apartamentdu etxearen aldamenean. Westbridgeen, inoket zuen Madame Sillenski ezagutzen haren etorrera baino lehen? Mr Brook ekaren argazkiak ikusiak zituen musikaldizkarietan, Eta behin gutun bat idatzi zion bakste juderen eskuizkribu ujakin baten benetakotasuna ziritzia eskatzeko. Horrezkain, fakuldatean zer baldintzatan sartuko zen erabakitzen ari zirenean, xetasun praktikoa buruzko telegrama eta eskutitz gutxi batzuk bidaliz izkioten elkarri. Madame Silenskik, letra garbi, txukunez idazten zuen, eta gauza esoiko bakarra, eskutitz zera zen, Mr Brooke entzatera bat ez ezagunak ziren gauzei edo pertsuneei buruzkoa ipmenak asaltzen zirela tartekamarteka. Esate baterako, Lisboako katu horia, edo Heinrich Gizajoa? Lapsus horiek, familia guztiarekin Europa utzi beharrak sortutako nahazmenari egotzi zizkion Mr Brookek. Mr Brook neko pertsona geza zen. Mozarten minuetei eta zazpidun gutxito eta triada minorrak esplikatzeari eskainitako urteluzek pazientzia profesional arretatzua eman zioten. Neurri handi batean, aparte mantentzen zen. Gorro tozituen ikamika eta batzorde akademikoak. Urte batzuk lehenago, musika departamentuko guztiek Uda Salzburgon pasatzea erabaki zutenean, Mr. Brukek atzera egin zuen azkeneko momentuan konpromesotik eta perura joan zen bakar bakarrik. Berak ere bazituen bere bitxitasunak eta tolerantea zen besteen bere zitazunekin. Egia esan, gozatu egiten zuen erridikuloarekin. Maiz, eguera larri eta gizagabeko baten aurrean gertatzen zenean, kilimatxo bat sentitzen zuen barruan aurpegi luze, Otsana tenkatu eta bere begi grisen argia biziagotzen zuena. Mr. Brooke Westbridgeeko geltokian elkartu zen Madame Silenskirekin, udazkeneko semestrea zibaino azte beteleenago. Segituan ezagutu zuen. Andre garaia zen, tentea, aurpegi zurbil eta simelekoa. Itzal sakonak zeuskan begietan, eta hil eilun, sakatza, kopedatik atzeran zorrastu tazera man. Ezko handi eta delikatuak zituen, oso narrazak. Oroar, basuen alako aire noble eta abstraktu bat. Mr. Brooki une batez atzera egin ziona, eta eskumuterrako botoiak urduri askatzen utzi zuena. Zeramatzen arropak orabera, gonabeltz, luzea eta larrusko jaka zaharkitua, alako dotore itxura bat zuen. Iru hume zeude Madame Silenskirekin, amar eta zei urte arteko mutikoak, irurak ile horiak, begirada motelekoak eta ederrak. Beste pertsona bat ere bazegoen, Andre Adineko bat, geroago jakin zenez, zerbitzari Finlandiarra. Hori izan zen geltokian aurkitu zuen taldea. Ekipa jeba kartzat, eskuizkribus betetako bikutxe harraldo izekartzaten. Beste traste guztiak, Springfieldeko geltokian ahastu baitzituzten trenezaldatzerakoan. Edon hori gertadakioken da hori. Denak taksi batean sartzea lortu zuenean, Zailena, eginda zegoela, pentsatu zuen Mr. Brukek. Baina, Madame Silenski bapatean, Mr. Brooken belaun gainetik pasa, eta autotik atera hasi zen. Janko arren, nire zera aztu zait, nola esaten daba, nire tik-tik-tik? Esan zuen. E e Erlojua? Galdetu zion Mr. Brookek. Ez ez. Esan zuen Andrea Kadorez. Zera, nire tik-tik-tik? Eta ezker eskuin mugitu zuena atzerakuslea, pendulu baten antzera. Tik, tik... Esan zuen, Mr. Brookek eskua opetara eraman eta begia kitxiz. Um, ez duzu ba metronomoa esan nahiko. Bai, bai, uste dutan galdu du dala. Trenei aldatu garen tokian. Mr. Brookek Andrea Lasaitzea lortu zuen. Esan zion, gainera... Halako galaita zuun astoratu batez, urrengo egunean beste bat eskuratuko ziola. Baina berean onartu beharra izan zuen, celebrea zela metronomo batengatik tankera hartan izutzea, beste ekipaje guztia ere galdua zuenean. Silenski familia aldameneko etxean jarri zen bizitzen, eta itxura batera dena ondo zijoan. Mutillac umela saiak ziren. Sigmund, Boris eta Sami zuten izena. Betelkarrekin egoten ziren eta ilarra mugitzen ziren bata bestearen atzetik. Gehienetan Sigmund buru. Beren artean errusiera, frantsesa, finlandiera, alemana eta ingelesa nahzten zituen Esperanto familiar itxura gabeko bat hitz egiten zuten. Inguruan norbait zutenean, isiltasun arraro bat gordetzen zuten. Etzen izan silenzkitarrek egin edo esandako gauza jakin bat Mr. Brookik eskagarri egin zitzaiona. Zenbaixe txiki izan ziren. Ezate baterako. Silenzki umeak etxe baten barruan zeudenean, zerbaiteken barazu egiten zion subkontzienteki. Eta azkenean konturatu zen, Mutilak alfonbrak zapaldu gabe ibiltzeak sortzen ziola ezin egona. Ilaran jarri eta inguratu egiten zituzten zoru biluzitik eta gelak moketa bazuen, atean gelditu eta etziren barrura sartzen. Beste gauza bat ere bazegoen. Asteak pasa? Eta zitudian Madame Silenskik inola koaleginik egiten zuenik kokatzeko edo etxeari mai bat eta hoe batzu ez gain beste altzaridik gehitzeko. Sarrerakoatea zabalik egoten zen gau eta egun. Eta luzegabe, etxea urtetan abandonatuta egondako leku baten itxura arrotz eta desolatua hartzen hasi zen. Unibertsitateak Arrazoi guztiak zituen Madame Silenskirekin gustora egoteko. Adore fier batez irakasten zuen. Erabat azarretu zitekeen, Mary Owens batek edo Bernardin Smith batek ezba zituen skarlatiren triloak zuzen modulatzen. Unibertsitateko bere estudiorako lau pian olortu eta bajen fugak elkarrekin jotzen jarri zituen lau ikasle astoratu Departamentuko alderdi hartatik ateratzen zen izkanbila, bere bizikoa zen. Baina ez zuen ematen, Madame Silenskiren ganera ginik zuenik, eta borondate utza eta legina, askibalira ideia musikal bat transmititzeko, Rider Unibertsitateak ezingo zukeen pertsona aproposagorik aurkitu. Gauez, Madame Silenskik bere amabigarren sinfoniarekin jarraitzen zuen. Inoizet zuela lorik egiten zirudien, gaueko edozeinin ordutan, Mr Brookek beregongelako leiotik begiratu etaren estudioko argia piztuta ikusten zuen beti. Ez? Mr Brooky ez hitzaizkion halako sarrantzak sortu arrazoi profesionalengatik? Urriaren azken aaldea antzeman zuen aurreneoz, zerbait okerzi joala espaidikere. Madame Silenskirekin bazkaldu, eta gusttura egon zen arien zuten, mila bederatzio dago eta sorttzan egindako Safari Afrikar baten xetasun xe guztiak kontatzen zizki hobit artean. Gero? Arratsalde hartan bertan, Madame Silenski bere bulegora etorri eta atean geratu zein, joan da bezala. Mr Brookek, begiak maitik altzatu eta galdetu zion. Eh, zerbait nahi zenuen? Ez? Millesker. Esan zuen Madame Silenskik. Hautz basu. Eder eta goibela zuen. Zerari nintzen pentsatzen? gogoratzen altzara metronomoaz? Zer iruditzen zaizu? H, frantsesarenean utzi nuela behar bada. Um, nun? Galdetu zuen Mr. Brookeek. Ba, niresena raizandako frantsesarenean erantzun zuen Andreak. Franzera. Esan zuen Mr. Brooke kapalki. Madame Silenskiren zena imaginatzen saiatu zen, baina bere gogoak uko egiten zion. Hmm, umen aita. zuen bere kolkorako bezala. Ez, ez. Esan zuen Madame Silenski Kemenes. Za miren aita. Mr. Brooke bioskada bizkor bat izan zuen. Bere zena barrukoenak Besterik ez ezateko, abizatu zion. Baina ordenarekiko begiruneak, konsientziak, galdera egitera bultzatu zuen. Eta beste bien aita? Madame Silenskik eskua buru atzera eraman eta bere hile motza arrotu zuen. Aurpegi hamezlaria zeukan, eta une bat edo bestez, etzuen erantzun. Gero, estiro, esan zuen. Boris, pikoloa jotzen zuen poloniar batena da. Eta Sigmund? Mister Brukek bereidas mai ordenatuari erreparatu zion. Azterketa zuzen duen tontorrari, iruarkatz zorroztuei, paper gaineko elefante begira da Madame Silenskiren gan jaso zuenean, Bistakoa zen pentsatzeko aleginak egiten ari zela. Gelaren izkinetaran zuzendu zituen begiak, bekainak beheratuta eta matraile zurra batera eta bestera mugituz. Azkenean esan zuen. Sigmunden munden aita zari ginen, ez da? Mm, beno, ez. Esan zuen, Mr. Brukek. Ez da beharrezkoa. Madame Silenskik, Hautz duin eta erabakigarriz erantzun zuen. Errikide batzen. Mr. Brookie etzion benetan ardura. Aurreritzirik etzuen. Beragatik, jendea amazazpialdiz ezkontzitekeen edo hume txinatarrak izan zitzakeen. Baina, Madame Silenskirekiko elkarrizketa honetan, bazen beste zerbait egonezina sortzen ziona. Batean, ulertu egin zuen. Humeek etzuten batere antzik Madame Silenskirekin, baina berdin-berdinak ziren elkarren artean, eta aita desberdinenak zirenez, Mr. Brookek arrigarritzak jozuen kidetasuna. Baina Madame Silenskik gaia bukatutzat emana zuen. Larruzko jakaren kremailera goratu, eta jira egin zen. Antxe, antxe utzi nuen. Esan zuen buruaren baihezko keinu azkar batekin. Chez le francais. Lehunzi joan dena musika departamentuan. Mister Brukek etzeukan inolako estutasun seriorik esku artean, ez behintzat aurreko urtean arpa irakasleak sortutakoa bezalakorik, garaje bateko mekanikariarekin alde egin zuenean. Madame Silenskiri buruzko errezeloura zen arantza bakarra ezin zuen esplikatu zer gertatzen zitzaion arekiko harremanean edo zergatik ziren bere sentimenduak hain nahasiak. Hasteko, munduan barrena ibilea zen eta haren elkarrizketak toki sinestezinei buruzkoa aipamen inkongruente ez zipristinduta zeuden. Egun osoak ahoa zabaldu gabe pasatzen zituen, pasilloan gora eta bera eskuak jakaren poltsikoetan eta aurpegia ausnarketa sakonean Gero bapatean, Mr. Brook harrapatu eta bakarrizketa luze gora beratzu bat ilotzen zitzaion, begiak soro eta distiratzu eta ahotsa igrikak berotuta. Zenas eta etzenaz mintzatzen zen. Alabaina, salbo ezpenik kabe, aipatzen zituen pasadizo guztietan, beti bazegoen zerbait, zeharka bazen ere, harraroa egiten zena. Sami Illapa Indegira eramateko kontua aipatzen basuen sortzen zuen inpresioa Bagdaden pasatako arratzalde batez sari baliz bezain harrotza zen. Mr. Brookek ezioan tan kederarikartzen. Egia bapatean etorrizitzaion eta egiak argi eta garbi utzi zuen dena edo beintzat egoera argitu zuen. Garaiz etxeratuta, Mr. Brookek zua piztua zuen berede gongelako tximin atxikian, guztura eta bakean sentitzen zen gau hartan. Galtzerdi utzik ezer izen zuaren aurrean, William Blakeen liburu bat alboko mahaian, eta basuerdi bat musikalikore zerbitzatu zion bere buruari. Amarretarako, erdilo zegoen goxo-goxo zutondoan, burua malerren esaldi lainotsuz eta gogoetazatik ulunkariz beteta. Orduan, bapatean, bi hitz etorri zitzaizkion gogora bedelo zorro zamur hartatik. Finlandiako erregea! Hitzak ezagunak egiten zitzaizkion, baina lehenbizitik ezin izan zituen kokatu. Gero, bapatean, haien jatorriaz jabetu zen. Arratzelde hartan, kanpusean barren azijoala, Madame Silenskik gelditu egin zuen, eta blaga zentzugabe bat azizuen, berak berakerdizka bakarrik entzun zuena, kontrapuntoko ikasleek emandako kanonarik eta pila baitzeukan gogoan. Orain, hitzak arena hotxaren inflexioak, zehaztasun mal tzurre zitzultzen zitzaizkion. Madame Silenski komentario honekin hasia zen izketan. Egun batez, patizegi baten aurrean nengoela, Finlandiako erregea pasazen leheran. Mr. Brook bezalkian tentetu zen eta likore baso utzi zuen. Emakumeura, gezurti patologikoa zen. Ikasgelazkan poezaten zituen ia guztiak gezurra ziren. Gau osoa lanean pasabazuen, etzuen etxiko iluna barra zineman pasatu zuela esan arte. Old Tavernen bazkaldu bazuen, etzen geldituko etxean bazkaldu zuela umeekin esan gabe. Emakumeura gezurti patologikoa zen, eta horrek dena esplikatzen zuen. Mister Brukek atzkoskorrak klaskatu, eta bezalkitik altxatu zen. Bere lehen erreakzioa, sumindurazkoa izan zen. Eguna joan eta eguna etorri, Madame Silenski antxe berebulegoan eseri eta gezurrik lozagarrienak esateko gibela izan zuen. Mr. Brook oso azer ez Gelan gora eta bera hasi zen. Gero bere sukaldetxora joan, eta sardina sandwich bat prestatu zuen. Handik ordu betera, zuaren aurrean eserita, bere azerrea, harridura zuur eta gogo eta atzu bihurturik zegoen. Ala esan zion bere buruari, egoera guztiari modu inpertsonalean begiratu eta medikuak paziente gaixo bat hartzen duen bezala, hartu behar zuela, Madame Silenski. Haren gezurrak, Txarri gabeak ziren. Etzuen engainatzeko asmoz disimulatzen, eta esaten zituen gezurrak inoize zituen abantaiak lortzeko erabiltzen. Hori zen ernegagarriena? zera guztiaren atzean, etzegoela arrazoirik? Mr. Brukek geratzen zen likorea amaitu zuen. Eta pixkanaka, ia gauerdia azenean, ulermen handiagoa etorri zitzaion. Madame Silenskiren gezurren arrazoia, mingarria eta xinplea zen. Bizi osoa lanean eman zuen Madame Silenskik, pianoan, irakasten eta Mabi Sinfonia eder, herraldo iaiek idazten. Gau eta egun saiatu eta leiatu eta bere lanari eskaini zion arima. Eta ez hitzaion adoreri geratu beste ezertarako. Pertsona izaki, sufritu egiten zuen gabezia horrengatik eta altzuen guztia egiten zuen konpentsatzeko. Arratza, liburutegiko mai batean makurtuta pasa eta gero denbora hori kartetan jokatzen pasasoela esaten bazuen bi gauzak egitea lortu balu bezala zen. Gezurren bitartez, bizitza orde bat egitea lortzen zuen. Gezurrek, bikoiztu egiten zituzten lanetik libratutako denbora kondarrak eta handitu bere bizitza pertsonalaren azken oialzatia. Mr Brookek zutara begiratu zuen. Madame Silenskiren aurpegia gogoan zuela, aurpegi zorrotza, Begi ilun nekatukoa, eta delikatuki ezitakoa gauarekin. Epeltasun bat antzeman zuen bularrean, eta gupida. Babez eman nahi eta ularmen latzeko sentimendu bat. Une batez, nahazmen zoragarriko egoeran geratu zen. Geroago hortza garbitu eta pijama antzi zuen. Praktikoa izan behar zuen ze argitzen zuen horrek. Ransesarena, Pikoloaiotzen zuen pollonearrarena, bagdadekoa? Eta umeak, Sigmund Boris eta Sami, nor ziren. Zemeak altziuen benetan, Hala non baitetik jasotako umeak. Mr Brukek betaurrekoak garbitu eta mesanotxean utzi zituen. Adoztasun batera heldu beharra zeukaten lehen bailen. Bestela, oso problematikoa biur zitekeen egoera izango zuten departamenduan. Ordu ziren. Leiotik begiratu, eta Madame Silenskiren langelan argiak piztuta jarraitzen zuela ikusi zuen. Mr. Brook ohera sartu, ilunpetan bere biziko imintzioak egin, eta hurrengo egunean esango zuena antolatzen saiatu zen. Goizeko sortzietarako bere bulegoan zegoen Mr. Brook. Kuskurtuta ezer izen bere idazmaiaren atzean, Madame Silenskia rapatzeko prest Pasillotik pasatzen zenean. Etzuen luzaro itxaron beharrik izan, etaren pausoak sentitu orduko, izenez hotse egin zion. Madam Silenski atean geratu zen. Nahastuta eta kiturik sirudien. Zer moduz esan zuen. Zer deskantxu ona hartu du danbart. Zer eh, zaite ez Esan zio Mr Brookek. Bi hitz egin nahi dituzke zurekin. Madame Silenskik bere karpeta alde batean utzi, eta Mr Brookcken pareko bezaukian ondoratu zen indarke. Bai? Galdetu zuen. Atzo kampusean barrenan indoala etorri eta zerbait esan zenidan. Azizein Mr. Brook astiro. Okeras banago gozotegi batez eta Finlandiako erregeaz itzegin zen idala uste dut. Zuzen erial naiz. Madame Silenskik buru alde batera jira eta leio barrenaren ertz batean jarri zituen begiak. Gogoratu nahian bezala. Gozotegi batez. Errepikatu zuen Mr. Brookek. Madame Silenskiren aurpegin ekatua, piztu egin zen. Ha, ah, bai! Esan zuen irrikaz. Zera kontatu nizun? Denda haren aurrean nengoela bein eta Finlandiako erregea. Madame Silenski! Egin zuen hoiun mister brukek. Finlandiako erregerik ez da ora indik jaio. Madame Silenskik zearo joan da zirudien. Gero? Une baten ondoren, berriroa zizen. Bejarne, patizegiaren aurrean nengoen. Eta, halako batean, begiak pasteletatik apartatu eta norreta Finlandiako erregea ikusi nuen. Madame Silenski, oraintxe esan dizut Finlandiako erregerik ez dela oraindik di jaio. Helsin forzen? Azizen berriro Andrea etzi etzian. Eta berriro ere, Mr. Brukek erreiaren puntura inoa legatzen utzi zion, baina esan aurrera. Finlandia demokrazia bat da. Esan zion. Ez izan zenuen Finlandiako erregerik ikusi. Ondorioz, oraintxe esan duzuna, gezurra da. Gezur utxa. Mr. Brookek ez izango zuen sekulastu, Madame Silenskiren une hartako arpegia. Haren begietan arridura zegoen, adorerik eza, eta alako izu zetiatu bat. Bere barne mundu osoa pitzatzen eta desintegratzen ikusten duen haren itxura zeukan. Sentitzen dut. Esan zuen Mr. Brukek benetako simpatiaz. Madame Silenskik indarrak batu zituen. Kokotza agoratu, eta esan zuen hotz. Ni, Finlandia naiz. Hori ez dut zalantzan jartzen. Erantzun zuen Mr. Brukek. Hobeto pentsatuta zalantzan jarri zuen pixka bat. Finlandian jaio nintzen eta Finlandiako herritarra naiz. Oso litekena da hori. Esan zuen Mr. Brukek ahotza agoratuz. Gerra garaian. Ya zuen Madame Silenski kleiatsu. Motocicleta gidatzen nuen eta mezularia izan nintzen. Z zure abertzaletasunak ez du zer ikusirik. Zer eta lehenengo paperak egiten ari naizelako, Madame Silenski. Esan zuen Mr. Brookeek. Bedeskuek idazmailaren ertzari heldu sioten. Horrek bat ere axolarik ez du, kontua da aitortu eta berretsi duzula zera ikusi zenuela, zera. Baina ezin izan zuen bukatu. Madame Silenskiren aurpegiak iziltzera behartu zuen. Hildako bat bezain zurbil zegoen eta itzalak zeuskan ahoaren inguruan. Zabal-zabalik zeuskan begiak, kondenatuta eta arro. Eta Mr. Brook... Hiltzaile bat bezala sentitu zen zenba patean. Sentimenduna asketa handibatek, ulermena, damua, maitasun irrazionala, aurpegia eskuatzean gordetzera bultzatu zuen. Ezin izan zuen hitzegin bere barrukoa saldura baretu arte, eta gero ere doi-doi mintzatu zen. Bai, bai, bai, hoixe. Finlandiako erregea. Eta jatorra alzen. Antik ordu betera, Mr. Brooke bulegoko leiotik begira zegoen. Westbridge-Kalela zaiko zuaitzak ia erabar zoilduta zeuden. Eta unibertsitateko eraik ingrizek Itxura bare, tristea zeukaten. Ezena familiarrari nagi-nagi begira zegoela, dreiktarren erdiltzakur urtetsua kalean bera bin bilibombolo ikusi zuen. Mila aldiz ikusitako gauza zen, zere gintzitzaion hortaz arrotz. Orduan, alako harridura hotz batez, zakurra atzeran zkorrikazi joala konturatu zen. Mister Brook, zakurrari begira geratu zen, biztatik galdu arte. Kero, bere lanera itzuli, eta kontrapuntuko ikasleek entregatutako kanonak, susentzen jarraitu zuen. Entzunduzu Madame Silenski eta Finlandiako erregea. Egilea, Carson McCullers. Itzultzaila, Asungarikano. Irakurleak, Izarne Kardaba, Edu Lartzanguren eta Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Arctic Door, Dance of the Wind arena. Beste dikadirazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, jasonel harinagak eta Ana Moralesek birbo hiria irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpide egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubbikoiz.blogak.com.ishalp Irreketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ezaztu iruzkina ustea, eta irakurgai proposamenak egitea. Ezkerrik asko gurera aurbiltzea gatik, guztora egonbazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen Artxiboa Literatur podcastera, Laster arte!